היפופוטן! מה קרה? מה קרה? גזר זה בריא לעיניים? כן, בטח. אז למה שדחפתי לכלב שלי גזר לעיניים זה רק יחמיר את מצבו? אנחנו yeah. בשידור, אנחנו ah. בשידור! אה, ששש, תתחיל. שלום. היום לנוכח האיום של באג אלפיים חזר לכאן שוב המומחה שלנו yeah. לענייני באג אלפיים, האיש המעצבן ביותר בעולם! שלום לך, המומחה שנעשה ללא מגע יד אדם! אתה הוצאת ספר ונושא באג אלפיים! הוצאתי! מה יקרה בבאג אלפיים? תגיד, <מצאת> <מצאת> לא ניססת פה נגד בגלפיים? לא, לא. אלפיים חרקים יעלו ויטפסו לך על הבג, על הגב! מה? זה מה שרשמת בספר. ומה ניתן לגשת אותו בהוצאת תוספתן? <laughs> אה, <laughs> למה? <laughs> למה? למה כתבת אותו? ראיתי שאנשים לא יודעים מה יקרה, ולכן... ולפיכך... ולכן, לפיכך... ולפיכן, כתבתי והוא! מה יש בספר? אה, oh, יש מפה חפצים מומלצים שכדי שיהיו, למשל חשבונייה... מה? אם יפלו מחשבים, אז יהיה אצלי תור כזה, נעשה בוכתה! מה עוד יש לך שם? מה עוד יש לך שם? מה עוד יש לך שם? יש לי פה עוגיות נשיקות! מה אני אעשה בעוגיות נשיקות? זה לחצות הלילה, ב-2000, שלא יהיה לך עם מי להתנשק, אז אני מתאים את עצמי גם! ומה זה? מה? מה זה? מה בשביל מה? איי! סתם! קיבלת מכה מסכן! זה יעבור על החתונה של בן אחתי. למזלך הרב הוא מתחתן הערב! בעולמי גני חני תגיד, יש לי אה, בטח אמרתי לך שיש לי אה, חולל תיכון. לא, לא, תגיד, יש לך גם נבואות לשנות המילניום. הנבואות? נבואות כמו משה תימור שידביק לעצמנו צוד וירקוד ברחוב? כן? הכוונה לשאלה, מה יקרה ביום הדין? ביום הדין כולם יהיו פתאום אותו דבר, אבל ידברו יותר עדין, אתה מבין? יהיה להם אכפת יותר מאיכות הסביבה, ומאחד לשני יקנו אחד לשני פרחים. איכות הסביבה, הם גם ידאגו לחור באוזון, אלי אוזון יהיה זמן השנה, אני מגלה אלפיים. אני מבין, טוב, תודה רבה לאיש המעצבן ביותר בעולם. המאכל הלאומי יהיה דולפין שצנודו בלי לפגוע בטונה. מה? בדגי טונה. זה ההפך. עם חורים אני מדבר עם השף, שהוא מכין את הסלט. גם הוא תקן את ה... איזה שף? השף שייגמור. אתה כנראה לו גזר בעיניים. היפופוטם. ניס! נהנת מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם מקטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס ליפופוטם. C-O-I-L. קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.